9. fejezet Az origa teherhajó parancsnoka őrjöngött, ugyanúgy a legénység, de semmit sem tehettek. Tíz órányira a földtől és öt órára a holtól utasították őket, hogy álljanak meg a legrancsnál, az ezzel együtt járó sebességvesztés és külön vezérlés ellenére. Ráadásul eltérítették őket Clavius city arra a vacakport rajszra, a hold másik oldalára. Az étel recsegett az üzenetektől, amelyekben vacsorákat és randevúkat mondtak le az egész déli féltekén. A hold foltos korongja, amelynek keleti részén felgyűrődtek a könnyen észrevehető hegyek, káprázatos hátteret biztosította a 2 kettőnek, amint az origa megállt az állomástól 100 kilométerre. keletre. Nem engedték közelebb. A berendezése keltette interferencia és fúvókáinak tüze miatt már is zavar keletkezett a műhold érzékeny felvevő készülékeiben. Csak a régi divatú kémiai hatóanyagú rakétáknak engedélyezték a működését a legráns közvetlen szomszédságában. A plazma és fúziós meghajtású rakétáknak szigorúan piros terület volt. Egy kis ruhásbőröndel és egy nagy bőrendel a kezében, amelyben a felszerelése volt. Tom Lawson a hajóra lépett, húsz perccel azután, hogy a legranstól eltávozott. Az ingajárat pilótája nem volt hajlandó sietni az origa sürgetése ellenére sem. Az új utast minden lelkesedés nélkül üdvözölték a fedélzetem. Egészen másként fogadták volna, ha bárki is tud küldetésének céljáról. A kormányzó azonban úgy rendelkezett, hogy egyelőre titokban kell tartani. Az idegenforgalmi kormány biztos ellenben azt akarta, hogy azonnal közöljék a hírt, így bizonyítani tudnák, hogy mindentőlük telhetőt elkövetnek. De Olzen szilárdan kijelentette. Várjunk, amíg Lapszon eredményt ér el, majd akkor beszélhet a hír A parancs azonban már is elkésett. Az Origa fedélzetén ott volt Maurice Spencer, az Interplanet News főnöke, hogy munkához lásson Clavius City-ben. Nem volt egészen biztos abban, hogy Peking után előléptetésnek számít-e ez a kinevezés. Minden esetre változatosabb így az élet. A többi utassa ellentétben őt egyáltalán nem bosszantotta az útirány megváltoztatása. A késés a cég idejéből vett csak el, és mint régi újságíró mindig szívesen fogadta a váratlan dolgokat. Tény, hogy különös, ha a holdra tartó utasszállító több órát és mérhetetlen energiát pazarul el azért, hogy megálljon a legrancsnál, csak hogy felvegye egy savanyú képű fiatalembert. És vajon miért térnek el Kláviusztól Port Royce felé? Felsőbb utasítás a földről, mondta a kapitány, és úgy látszott igazat mond, amikor kijelentette, hogy semmi egyebet nem tud. Rejtély és rejtélyek Spencer munkakörébe tartoztak. Valamilyen köze kell, hogy legyen ahhoz az eltűnt porjakhoz, amely körül akkora hűhot csaptak éppen, amikor elhagyta a földet. Ennek a pofának a légránzsról bizonyára van valami értesülése róla, vagy pedig valamilyen módon segíteni tud a kutatásban. De miért ez a nagy titokzatosság? Talán volt valami botrány vagy műhíbe, amit a hold kormány igyekszik eltussolni. A legegyszerűbb és teljesen hihető magyarázat nem jutott Spencer eszébe. Nem próbált beszédbe elegyedni Laffsonnal a rövid utazás hátralévő részében, és jót mulatott, míg azt figyelte, hogyan utasította vissza a maga nyers modorában azt a néhány utast, aki nem bírta kíváncsiságával. Kivárta a maga idejét, és ez a leszállás előtt 30 perccel érkezett el. Alig ha volt véletlen, hogy Laffson mellett ült, amikor utasítást kaptak, hogy a fékezés miatt kapcsolják be a biztonsági övet. Az apró, elsötétített társalgóban ültek a többi tizenöt utassal, és nézték a gyorsan közeledő holdat. A törzs külsejére szerelt lentsevégből képernyőre vetített képen még élesebbnek és ragyogóbbnak tűnt, mint a valóságban. Olyan volt, mintha egy ódivatú sötét kamrában foglaltak volna helyet. Ez itt sokkal biztonságosabb volt, mintha valóságos ablakok lettek volna a hajótesten, ami olyan szerkezeti kockázatokkal járt, hogy az űrhajó tervezők foggal körömmel harcoltak ellene. Ez a drámaian táguló tájfelemelő és feledhetetlen látványt nyújtott, de Spencer mégiscsak félszemmel tudta nézni. A mellette ülő embert figyelte, akinek sasúrú feszült arcát alig láthatta az ernyőről visszaverődő fényben. Nem valahol itt van az a hely? Kezdte a lehető legprózaibb hangsúlya, ahol a turista hajó eltűnt. De igen, felelte Tom vonakodva. Nem nagyon ismerem ki magam a holdon. Van valami elképzelése, hol lehetnek? Spencer már régen felfedezte, hogy még az együttműködésre legkevésbé sem hajlamos ember sem tud ellenállni adnak, ha úgy kérnek tőle felvilágosítást, mintha nagy szívességet kérnének, és ráadásul lehetőséget adnak felsőbbrendű tudásuk fitoktatására. A trükk tízeset közül kilencben bevált, és Tom szomnál is megtette a hatását. Ott vannak lent, mondta, és a képernyő közepére mutatott. Azok az elérhetetlenség hegyei, körülöttük pedig az mind a szomjúság tengere. Spencer minden színlelés nélkül bámult a hegyek élesen metszett fekete-fehér kontúrjait. Remélte, hogy a pilóta, akár élő ember, akár elektronikus, érti a dolgát. Úgy tűnt, hogy a hajó túlságosan gyorsan közeledik. Aztán észrevette, hogy a kép bal oldalán lévő simább terület felé csúsznak, és a hegyek és furcsa szürke térség lassan elsiklott a képernyő közepéről. Port Royce szólalt meg Tom önként, és egy alig látható fekete pontra mutatott a bal sarokban. Ott fogunk leszállni. Hát, nem is szívesen szállnék le azok közt a hegyek közt, jegyezte meg Spencer, eltökélve, hogy nem tágít az eredeti témától. Soha nem fogják megtalálni azokat a szegény ördögöket, ha abba a sivatagba el. Nem azt hiszik, hogy valami lavina temette be őket? Tom fensőségesen nevetett. De azt hiszik. Miért talán nem így van? Tomnak kiség késő nyújtott esrében, mire utasították. Semmi egyevet nem mondhatok, felelte ugyanazon az önelégült magabiztos hangon. Spencer elejtette a témát. Már is eleget tudott ahhoz, hogy elhatározza Clavius City ráér, jobb, ha egy darabig Port Royce körül szaglászik. Még jobban megbizonyosodott afelől, amikor irigykedve látta, hogy dr. Tom Lawson nem egészen három perc alatt átesik az egészségügyi zárlóton a bevándorlási és vámvizsgálati formaságokon. Ha valaki a szelénéből kiszűrődő zajokra figyelhetett volna, ugyancsak megdöbben. A kabin dallamtalanul visszhangozta 21 ember majdnem ugyanannyi hangnemű énekét, s valamennyi a Boldog Születésnapot című dalocskát fújta. Amikor a lárma elhalt, tin űrparancsnok megkérdezte. Van még valaki Mrs. Williamson kívül, akinek épp most jutott eszébe, hogy ma van a születésnapja? Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy egyes hölgyek nem szívesen beszélnek róla egy bizonyos koron túl. Nem volt jelentkező, de Duncan McKenzie hangja kiemelkedett az általános nevetésből. Van egy vicces dolog a születésnapokban. Valamikor egy sokfogadást nyertem ezzel különféle összejöveteleken. Ha az ember tudja, hogy egy évben 365 nap van, mit gondolnak, hány emberből kell állnia ahhoz egy csoportnak, hogy kettő közülük ugyanazon a napon ünnepelje a születésnapját. Rövid szünet után, míg a hallgatóság a kérdést mérlegelte, valaki így válaszolt. Hát, azt hiszem, 365-nek a fele, mondjuk 180 ember. Ez a nyilvánvaló válasz és teljesen hibás. Ha 24 embernél többen vannak egy csoportban, már is nagyobb az esélye 50%-nál. Nevetséges! 24 nap a 365-ből semmiképpen sem adhat ilyen esélyt. Sajnálom, de igen. Ha pedig 40-nél többen vannak, 10 közül 9 esetben ugyanaz a születésnapjuk. Még a mi 22-nk esetében is érvényes a szabály. Mit szól hozzá? Kipróbáljuk, űrparancsnok? Nagyon helyes. Körülmegyek, és mindenkitől megkérdezem a születésnapját. Ó, nem tétakozott, megkenzi. Ha így csináljuk, csalnak... A dátumokat le kell írni, senki se tudja a másikét. Az egyik utikalóz majdnem üres lapját áldozták fel erre a célra. 22 cédulára tépték szét. Amikor összegyűjtötték és felolvasták őket valamennyünk meglepetésére és megkezdő igazolásául kiderült, hogy Pat Harris és Robert Bryan is május 23-án született. Tiszta véletlen! Hitetlenkedett valaki élénk matematikai vitát kavarva körülbelül fél tucat férfi utas körében. A hölgyeket egyáltalán nem érdekelte a dolog, vagy azért, mert nem törődtek a matematikával, vagy mert nem szívesen foglalkoztak a napok kérdésével. Mikor az űrparancsnok úgy látta, hogy már elég hosszú ideje tart a vita, kopogással kért figyelmet. Hölgyeim és uraim, szólt, térjünk át műsorunk következő pontjára. Örömmel mondhatom, hogy szórakoztatási bizottságunk, amely Mrs. Schusterből és jaja, izé, jé, professzorból áll, olyan ötlettel állt elő, amely bizonyára elszórakoztat bennünket. Azt javasolják, hogy állítsunk fel egy bíróságot és egymás után kérdezzünk ki mindenkit. A bíróságnak az a célja, hogy választ találjon erre a kérdésre. Miért jöttünk most első ízben a Holdra? Természetesen lehetnek, akik nem akarják, hogy kifaggassák őket, lehet, hogy akár a társaság fele a rendőrség vagy a feleség elől bujkál. Jogukban áll tehát megtagadni a vallomást, de ne bennünket hibáztassanak, ha ebben az esetben a lehető legrosszabb következtetést vonjuk le. Nos, mit szólnak az ötlethez? Egyesek lelkesen fogadták, mások ironikusan helytelenítő morgással, de mivel határozott ellenállás nem mutatkozott, az űrparancsnok folytatta a játékot. Majdnem automatikusan választották meg a bíróság elnökének, és majdnem ilyen automatikusan törvén Irwin Schuster kinevezése az ügyészi tisztre. Az első két jobb oldali ülést megfordították úgy, hogy a többiekkel szembenézzen. Ez volt a pulpitus, és ezt osztotta meg az elnök és az ügyész. Miután mindenki helyet foglalt, és a bírósági altiszt, vagyis Pet Harris csendet kért, az elnök rövid beszédet tartott. Egyelőre nem folytatunk bűnügyi eljárást, szólt, csak nagy ügyel baj jelőrizve meg komolyságát. Még csak az eljárás nyomozati szakaszában vagyunk. Ha bármelyik tanú úgy érzi, hogy tudós kollégám megfélemlíti, a bírósághoz fellebbezhet. Lenne szíves az altiszt az első tanút szólítani? Izé, méltóságot kicsoda az első tanú, kérdezte az altiszt elég észszerűen. Tíz perces vitába tellett a bíró, a tudósügyvéd és a közönség vitatkozó hajlamú tagjai között, még ezt a fontos kérdést eldöntötték. Végül is úgy határoztak, hogy sorsot húznak. Az első kihúzott név David Beretté volt. Halványan mosolyogva jött előre a tanú, és megállt az emelvény előtti szűk helyen. Irvin Schuster, aki trikóban és alsónadrágban egyáltalán nem látszott a törvény képviselőjéhez illően teljesnek, hatásosan megköszönülte a torkát. <kül> Az önneve David Barrett? Pontosabb. Foglalkozása? Mezőgazdasági mérnök vagyok. Nyugdíjas. Mr. Barrett, elmondaná a bíróságnak, hogy miért jött éppen a holdra? Szerettem volna látni, milyen itt, és volt hozzá időm és pénzem. Örvin Schuster ferdén nézett Beretre, vastag szemüvegén keresztül. Mindig úgy tapasztalta, hogy ez nyugtalanító hatással van a tanukra. A szemüveg viselése majdhogy nem különbségnek számított már, de az orvosok és az ügyvédek, főként az idősebbek, még mindig szívesen hordták. Szinte a jogi és orvosi pálya jelképévé vált. Ön szerette volna látni, milyen itt? Idézte Suszter. Ez nem magyarázat. Miért szerette volna? Attól tartok, hogy ez a kérdés olyan homályosan van megfogalmazva, hogy nem tudok rá válaszolni. Miért tesz az ember akármit is? Hensztín őrparancsnok elégedett mosójjal dőlt hátra. Éppen ezt akarta, hogy az utasok vitába keveredjenek, és szabadon beszélgessenek olyasmiről, ami kölcsönösen érdekli őket, de nem ébreszt szenvedélyeket vagy ellentéteket. Persze ez is megtörténhet, de az már csak rajta múlik, hogy fenntartsa a rendet. Beismerem, folytatta az ügyvéd, hogy a kérdésemet jobban körül lehetett volna írni. Megpróbálom újra fogalmazni. Gondolkodott egy pillanatig, a jegyzeteit rakosgatta. Az egyik utika lauszból téptek ki őket. Előzőleg néhány kérdést vetett a margóra, de igazából csak a hatáskeltés és a biztonság kedvéért tette maga elé. A bíróságom mindig volt valami a kezében. Előfordult, hogy egy képzeletbeli adategyeztetés néhány másodpercre felbecsülhetetlen értékű volt. Lehetne azt mondani, hogy a holtájak szépségei vonzották? Igen, legalábbis részben. Már előbb elolvastam az idegenforgalmi kiadványokat, persze a filmeket is láttam, és kíváncsi voltam vajon a valóság fölére velük. És így történt? Mondhatom, felelte szárazom, hogy minden várakozáson felüli volt. Általános nevetés nyugtázta a választ. Hestin űrparancsnok rájutott az ülés hátára. Rendet? kiáltotta. Csönd legyen, vagy kiürítetem a termet? Ez várakozásának megfelelően még hangosabb kacagási hullámot indított el, amelynek nem vetett gátat. Mikor a vidámság magától alábbhagyott, Schuster azon a bizonyos, kellemetlen hangon folytatta, amelyel az ilyen kérdéseket szokták föltenni. Hol volt ön 22. én éjszaka? Ez nagyon érdekes, Mr. Berett. Megtette ezt a nagy utat a holdra, meglehetősen nagy költségbe verte magát, csak azért, hogy megnézze a kilátást. Mondja, látta már valaha is a nagy kanyont? Nem, és maga? Méltóságod, fordult Suszter a víróhoz. A tanú nem hajlandó egyenes választ adni. Hensztin szigorúan nézett Mr. Beretre, aki egyáltalán nem látszott, hogy szégyelné magát. Nem önvezeti ezt a vizsgálatot, Mr. Berett. Az ön feladata az, hogy válaszoljon a kérdésekre, nem pedig az, hogy feltegye őket. – Bocsánatot kérek a bíróságtól, uram! – felelt a tanú. – Izé, én uram vagyok? – kérdezte Hensztin bizonytalanul Suszterhez fordulva. – Azt hittem, hogy méltóságod. Az ügyvéd néhány másodpercnyi komoly gondolkodás szentelt a dolognak. – Azt javaslom méltóságodnak, hogy mindegyik tanú használhassa azt a megszólítást, amelyhez saját hazájában szokott. Mindaddig, amíg illő tisztelettel mutatnak a bíróság irányában, ez elegendőnek tűnik. Nagyon helyes, menjünk tovább. Schuster ismét a tanújához fordult. Szeretném tudni, Mr. Barrett, miért találta szükségesnek meglátogatni a holdat, amikor annyi minden van a földön, amit még nem látott. Fel tud hozni bármilyen elfogadható érvet emellett a logikátlan viselkedés mellett? Jó kérdés volt. Pontosan olyan, amely mindenkit érdekelt, és Barrett most meg is próbált komolyan válaszolni rá. Elég sokat láttam a földből, Kezdte lassan, és azzal a precíz angolsággal, ami majdnem olyan ritkaság volt, mint Schuster szemüvege. Már laktam a hotel Everestben, voltam mindkét sarkon, még a kalipszó mélység fenekére is lementem, így hát tudok valamit a bolygónkról. Mondjuk úgy, hogy elvesztette számomra azt a képességét, hogy meglepjem. A hold viszont teljesen új volt. Egy egész világ alig 24 órányira, nem tudtam ennek az újdonságnak ellenállni. Henstein csak fél füllel hallgatta a lassú és gondos elemzést. Míg Beret beszélt, feltűnés nélkül figyelte a hallgatóságot. Időközben világos képet formált a szeléni legénységéről és utasairól, és eldöntötte, kikben lehet bízni, és ki fog bajtokozni, ha a körülmények rosszabbodnak. A kulcsember természetesen herész kapitány. Az űrparancsnok jól ismerte ezt a típust. Gyakran találkozott vele az űrben, még ennél is gyakrabban az astrotekféle kiképző intézményekben. Valahányszor ilyen helyeken előadást tartott, az elsősorban mindig kefefrizulás, friss semborotvál Petheri szekültek. Pet értelmes, de nem becsvágyó fiatalember. Némi mechanikai érdeklődéssel, aki elég szerencsés volt ahhoz, hogy olyan állást találjon, amely tökéletesen megfelelt neki, és amely nem követelt mást, mint precizitást és udvariasságot. A csinos hölgyütasok az utóbbi hiánya miatt aligha panaszkodtak, ebben Hens egészen biztos volt. Hűséges, lelkiismeretes és fantázia szegény mindig legjobb tudása szerint végzi a munkáját, és a végén bátran minden hű nélkül fog meghalni. Ez olyan erény, amely sok nála jóval tehetségesebb embernek nem adatott meg, és amire nagy szükségük lesz itt, ha öt nap múlva még mindig itt lesznek. Miss Wilkins, a Stuart majdnem olyan fontos személy a helyzet alakulása szempontjából, mint a kapitány. Tény, hogy nem az a stereotíp űrkisasszony, mint a kép. Üres báj és fagyos mosoly. Hensin már eldöntötte magában, hogy jellemes és meglehetősen művelt fiatal hölgy, de meg kellett hagyni, hogy nem egy űrkisasszonyt ismert, aki hasonló tulajdonságokkal dicsekedhetett. Igen, szerencséje volt a legénységgel. És az utasok. Mondhatni átlagon felüliek, máskülönben nem lehettek volna a holdon. Tiszteletet ébresztő agy- és tehetségtartalék van itt a szelénén, de a iróniája az, hogy sem ész, sem tehetség nem segíthet rajtuk most. Amire szükség van, az a jellem és az erő. Egyszerűbb szóval bátorság. Ebben a korszakban kevés ember ismerte meg a fizikai bátorság szükségességét. Születésüktől halálokig soha sem kerültek a veszélyel szemtől szembe. A szelleni fedélzetén levő férfiak és nők nem készülhettek föl arra, ami előttük áll, és már nem sokáig kötheti le őket a játékokkal és szórakozásokkal. Az elkövetkezendő 12 órában számítgatta, meg fognak jelenni az első repedések. Addigra az is nyilvánvaló lesz, hogy valami feltartja a kutatócsoportokat, és ha egyáltalán megtalálják is őket, túl késő lesz. Hensztin űrpanasnok gyorsan körülpillantott a kabinban. Ez a 21 férfi és nő mind-mind értelmes, önmagán uralkodni tudó tagja volt a társadalomnak, gyérruházata és kisé ápolatlan megjelenése ellenére. Melyik lesz az első töprengett, aki kilép a sorból?